A János írása szerint való szent evangélium, hatodik fejezet. Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl, és nagy sokaság követi őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle e ott a tanítványaival. Közel vala pedig húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemeli Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jöj hozzá, mond a Filepnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy elessenek ezek? Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vele cselekedni. Felelenéki ki, Filep. Kétszáz dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenik kapjon valami keveset. Mondanéki egy az ő tanítványai közül. András a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa és két hala. De mi ez ennyinek? Jézus pedig mondta, Ültessétek le az embereket, majd fű pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, szám szerint, mint egy ötezren. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének mondta az ő tanítványainak. Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi elnevessen. összesedik Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az ötárpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn mondának. Bizonyal ez ama ma proféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amint észrevevé, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát egyék, ismét elvonula egymaga a hegyre. Mikor pedig est feledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl, Kapernaumba, és már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus, és a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala. Mikor azért 25 vagy 30 futamatnyira belvezének, megláták Jézust, amint jár vala a tengeren, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémülének. Ő pedig mondanékik, én vagyok, ne féljetek. Be akarák azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél vala, melyre menének. Más napasok a sága, amelyet engeren túlállott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, de jöttek más hajók Tiberiásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor ezért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszellának ők is a hajókba, és elmenének Kapernaumba keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felene néki Jézus, és monda, Bizony, bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia árbaj néktek, mert őt az atya el, az Isten. Mondának azért néki, mi csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Felele Jézus és mondanékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondának azért néki, Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk, és higgyünk néked, mit művelsz? A mi atyáink a mannát tették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enni ők. Monda azért néki, Jézus, bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret, mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki, Uram, mindenkor adnékünk ezt a kenyeret, Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nékem ád az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jö, semmiképpen ki nem vetem mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Zúgolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. És mondának, nem ezért Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyát és anyját, mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá. Felele azért Jézus, és mondanékik: ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Meg van írva a profétáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Valaki ezért az Atyától hallott és tanult, én hozzám jő. Nem, hogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, ami a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondván. Mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt tegyük, Mond azért nékik Jézus. Bizony, bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyer, amely a mennyből szállott talá. Nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát, és meghalálnak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondá a zsinagógában, amikor tanít vala Kapernaumban. Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának. Kemény beszéd ez, kihallgatja őt. Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolódnak az ő tanítványai, mondanékik. Titeket ez megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek fiát felszállani oda, ahol elébb vala. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek, mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva néki. Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Mond azért Jézus a tizenkettőnek, vajon ti is el akartok én -e menni? Felelenéki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nárad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelenéki Jézus, nem én választottalak iteket, a tizenkettőt, és egy közületek ördög. Érette pedig Júdás, Iskariótest, Simonfiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő közül.